A Valkai úti eset óta A Valkai úti eset óta alig jártam el otthonról. Anyagi gondok nem gyötörtek, kicsit belefáradtam az éjszakázásba. A betörések se szórakoztattak már, és az utóbbi időben, mióta Márkus is már a Mária kertből, untam a társaságot. Segítettem a vásárlásban, a konyhában, többet foglalkoztam lacikával, és miután a gyerek elaludt, Ildivel a tévé előtt megittünk egy sört. Türelmesen meghallgattam a munkahelyi plegykáit, és szombatonként, amikor másnap nem kellett korán kelnie, az évek során némikép rutinná kopott pózban szeretkeztünk. Néha hétköznap is. Szóval úgy éltünk, mint a többi boldog család. Elővigyázatosan költekeztem. Nem vittem bankba a betörésből származó, gyanús mennyiségű készpénzt, nehogy jelentség. Inkább a ruhászekrényem aljára eszkábáltam furnérlemezből egy második feneket. Ott rendeztem el a bankókat, aztán áraktam a cipőimet. Hildinek azt hazudtam, emelték a fizetésemet. És hogy biztonsági tanácsadóként külön munkát vállaltam, azért élünk könnyebben, vagyis minden szempontból körültekintően viselkedtem. Mégis egyre jobban rettegtem, hogy szorul a nyakam körül a hurok. Ahol valaha bűnügyi technikusként bevetésem voltam, az előírásnak megfelelően a többivel együtt a saját új nyomamat is mindig precízen rögzítettem. És nem aggódtam, hogy ezzel leleplezhetem magam, hiszen nyilvánvalóan nyoma maradt, ha a helyszínen voltam. Ráadásul tudtam, nem szerepelek egyetlen nyilvántartásban sem, központi adatbázis pedig nem is létezett de feltűnt, hogy néha csörög a telefon, és nem szólnak bele. Gyanús alakok követnek az utcán, és finom utalásokat rejtenek a kollégák megjegyzései, a főnök Sanda pillantásai. Azzal nyugtattam magam, korábban is előfordult már, hogy süketen csöngött a telefon. A gyanús alakok az utcán talán csak egyszerű járókelők, és az is lehet, hogy a kollégák megjegyzései, és... Balla sonda pillantásai korábban se voltak mások, csak eddig nem tűntek fel. Próbáltam kipuhatolni, nem érdeklődtek-e utánam a Mária kertben. De a pincérek és a törzsvendékek inkább engem faggattak, miért maradtam el és miért nem jár be hetek óta a Márkus se a bárba. Magam is aggódtam érte, mert nem vette fel a telefonját. És hiába kerestem otthon, nem nyitott ajtót. A szomszédai is azt állították, régen látták, talán külföldön van vagy elköltözött, mert csak egy asszony jár néha a lakásba szellőztetni. Sokszor előfordult, hogy Márkus hetekre eltűnt, olyankor utólag mindig kiderült, hogy valamilyen titokzatos külföldi úton járt, de most rossz érzések gyötörtek. Balla ezredes szokásához híven állva a két kezét lezserül a nadrág zsebébe dugva, a tökét markolászva tartotta az eligazítást. A nyomozók és a bűnügyi technikusok az íróasztaluk mögött fészkelődtek, és a látványtól, amit egymás között csak tökölődésnek neveztek, a szájukat a tenyerük berejtve röhögtek, mint a kamaszok. Örömmel közlöm a kollégákkal, hogy az egy fúrós fölkerült a tíz legkeresettebb bűnöző listájára – és a főkapitánság 500 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki hasznos információval szolgál. Remélem végre elkapjuk a nyavajást. Kezdte a főnök, és a mondat végén az izgalomtól két kezével megemelte a golyóit a nadrágja mélyén. százados bízom meg a nyomozás összefogásával, de a letartóztatáson személyesen is részt kívánok venni. Bele akarok nézni a gazember szemébe. Körüljárotta a tekintetét az állományon és megállapodott Novák főhadnagy arcán. György által a tekintetét. Személy leírás Novák főhadnagytól kaptunk, aki összefutott vele a Valkai úti bevásárlóközpontban. Ennek alapján készítettük el a fantomképet. Fölmutatta a rajzot, amelyen egy kopasz, kerekfejű, nyomot orru, düllet szemű férfi látszott. A főhadnagy leírása szerint a férfi erős testalkatú, körülbelül 185-190 cm magas, 40-45 év körüli lehet. Különös ismertetőjelet Novák főhadnagy a dulakodás közben a rossz megvilágítás miatt nem tudott fölfedezni, jól mondom, György? Mindenki Gyurira nézett, ő bólintott. Még annyit, folytatta az alezredes, ez egyelőre bizalmas információ, de kormányunk és az Egyesült Államok tárgyal egy kelet-európai, ázsiai és észak-afrikai bűnüldöző szakemberek továbbképzésére szolgáló budapesti székhelyű központról. Az amerikaiak megunták, hogy a hazai bűnbandái kapcsolatai átnyúlnak a határai kontúrra. Az olasz, kínai, mexikói, orosz, zsidó, nége, stb. vonal közismert, és hát a Los Angeles-i magyar Mafia itthoni kapcsolatairól magunk is tudunk egyet más mást, ugyebár. Az egyfúrós leleplezéséhez segítséget kapunk a Nemzetközi Akadémia előkészítésében résztvevő egyik kollégától. Mint hallom, az ezredesnek komoly nemzetközi tapasztalatai vannak. Dolgozott külföldi bevetéseken többször volt továbbképzésen az FBI-nál, és együtt működik az interpol is. A kollégák egymás tekintetét keresték és elismerően bólogattak. Balla a lezredes, lazaságot erőltetve magára mosolyogva jelentkezett az ezredesnél a minisztériumban, ahol a főtiszt átmenetileg irodát kapott. Ahogy belépett, irigykedve meredt a kilátásra. A tágas iroda ablakán át a folyó fölött a budai vár csillogott a délutáni fényben. Ki a fene ez a pasas, aki ilyen irodát kap? morfondírozott irigykedve. Már kettőjük megjelenése és két világ találkozása volt. Balla megvastagodott nyakán nem ért össze a nailoning. Keskeny nyakkendője a kigombolt gallér alá csúszott, divattyamult barna öltönyének gyűrött nadrágját a pocakja alatt viselte, és a hasa rálógott az övére. Apró kerekmalat szemeivel gyanakodva szemlélte a világot. Az ezredes karcsú volt és kisportolt, Méretre szabott angolos sportzakóban, makulátlan fehérinkben és divatos nyakkendőben feszített, frissen nyírt kefe frizurája és görögös orra alatt a keskeny bajusz gondos ápoltságról tanúskodott. Maga biztos volt, távolságtartó és tárgyszerű. Balla első látásra utálta. Nagy képű piperkölc fasz nyugtázta magában. A ruszkik után most majd a ilyen kibérendszek fognak kioktatni minket, mintha a magyar ember nem értene a dolgához. Térjünk a tárgyra. miben tudok segíteni? Kérdezte az ezredes a kölcsönös bemutatkozás után, és a kényelmetlen Al dolgozó garnitúrára mutatva helyel kínálta a vendégét. Van egy konkrét ügyünk, amiben elakadtunk. Nem tudom, tegeződhetünk? kérdezte megszakítva magát Balla alezredes, miközben elhelyezkedett a karosszékben. Végül is kollégák vagyunk. Hivatalos ügyekben jobb szeretek magázódni, felelte az ezredes szárazon. Balla nyelt egyet. Rendben. Tudom, hogy elsősorban a szervezet bűnözés és a korrupció az ezredes úr szakterülete, de amiben a segítségét kérnénk az egy sorozat betörés. Egy nagyon profi kasszafúrót keresünk, aki feltehetőleg egyedül dolgozik, és semmi nyomot nem találunk hozzá. Nincs benne egyik nyilvántartásban sem, nem került még a rendőrség látókörébe. Amint, hogy az ügy lassan országos botrányát dagad, a vezérőr úr javasolta, hogy kérjünk segítséget öntől. Igen, engem is megkért. Nyilván összevetették már a különböző helyszínen talált nyomokat, hogy milyen egyezések vannak, igaz? kérdezte az ezredes. Sajnos nincs központi nyilvántartás, a megyék külön tartják nyilván az adatokat. Tudom, középkor, de nyilván bekérték a megyéktől az adatokat, ahol megfordult a delikvens. Most van folyamatban, hazudta az alezredes zavartan. Eltart egy ideig, amíg megkapjuk és összevetjük. Türelmet igénylő munka... De ha nincs más megoldást nem lehet megúszni, gondolom profil nem készült. Idehaza ez a módszer még nem része a gyakorlatnak. Van egy profilunk, büszkelkedett az alezredes, a mapából elővette a fantomképet és átnyújtotta az ezredesnek. Az ezredes kézbe vette a rajzot, rövid ideig vizsgálta. Ez egy fantomkép, jelentette ki az ajkát lebigyeztve. Én bűnügyi, személyiség profilra gondoltam, ami összeveti a feltételezett elkövető fizikai tulajdonságait, szociális hátterét, az elkövetés feltételezett motivumait, módját és a delikvens viselkedését. Így lehet leszűkíteni a lehetséges elkövetők körét. Hallottam már erről a módszerről, de őszintén szóval nem nagyon hiszek benne. Morgod Balla. A meteorológiában hisz... Kérdezte az ezredes mosolyogva, és hátradőlt a karosszékében. – most hogy jön ide? – méltatlankodott Balla. – Mellesleg abban sem hiszek. – És a pszichológiában? – abból legalább hisz? – Balla sértődött, arcot vágott. – Az FBI jó húsz éve sikerrel alkalmazza ezt a módszert, 75-80 százalékos találati pontossággal, a szövetségi a viselkedés tudományi részlegében nekem is módon volt tanulmányozni a bűnügyi profilalkotást, és nagyon jó tapasztalataim vannak vele a gyakorlatban is. Egyébként kitől származnak az információk ehhez a fantomképhez? Az egyik kolléga tetten érte a pasast az egyik betörésnél, de a betörő elmenekült. Ha a fantomkép és a személyleírás leírás reális, akkor így első látásra erőszakos bűnözővel van dolgunk. Csodálkozom, hogy nincs róla adat az erőszakos bűnözők adatbázisában. Amit az elkövetés módjáról eddig hallottam, az viszont számomra inkább azt súgja, hogy intellektuális elkövetőt kell keresnünk. Kíván találkozni a kollégával? kérdezte az alezredes. Egyelőre nem. Küldjék át a helyszíneken készült fotókat, nyomozati edzőkönyveket, szakértői véleményeket. Én pedig küldök egy részletes kérdőívet, amit sürgősen töltsenek ki. Megcsinálom a profilt. Köszönöm, végeztem, közölte az ezredes, és fölállt. Balla is fölpattant. Értettem, csapta össze akaratlanul a bokáját, sarkon fordult és sértődött arca, kiment a szobából. Mit pattogok én ennek a ficsúrnak? korholta magát az alezredes. Az biztos, hogy nem örülnék, ha ez a kellemetlen fráter utánam nyomozna de csak van annyi eszük a fiúknak, hogy nem úszítják rám ezt a vérebet, mert akkor gondoskodom róla, hogy róluk is lerágja a húst. Morgott magában, amint áthaladt a minisztérium előcsarnokán. Ezúttal ügyet sem vetve a fényben úszó színes óló berakásos kupolára, amit pedig mindig megcsodált, ha az épületbe járt. A rózevel tére kilépve megcsapta a fülét a délutáni csúcsforgalom zaja. A budai hegyek felől sütött a nap. Az alezredes megállt, hunyorogva elővette a zsebéből a cigarettáját, a sarkánál kitépett csomagból a másik kezével alulról megfricskázva kipöccintett egy szállat. Begyakorolt mozdulattal a szájába csúsztatta és meggyújtotta. Nagyot szippantott a füstből. Kicsit bentartotta, lassan kifújta, és zsebre dugott kézzel elindult a Dunapart felé. Néhány héttel később az ezredes behívatta Balla alezredest a minisztériumba. Az ezredes feszültnek tűnt. Táncástúl félretolta a dohányzó asztalon az üvegkancsót a lefelé fordított vizes poharakkal, és a helyükre letett az alezredes elé egy mappát. Átnéztem az anyagot. Számítógépre vittük a kérdőívre beérkezett válaszokat, és kielemeztük. Van egy tippem, ki lehet a hunyó, de ha a tanulmányozza az elkészült profilt, erre magától is rájön. Elég egyértelmű. Döntsön belátása szerint. Részemről végezte nem kívánok többet foglalkozni az ügyjel. Mondta. Azzal fölállt, és kezet nyújtott ballának. Nem nézett az alezredes szemébe. Visszaült az íróasztalához, a papírjaiba temetkezett. És rá se hederített többet ballára, aki zavartan téblából egy ideig. Aztán egy cserben hagyott szerető sértődött ábrázatával kihátrált az irodából. Az alezredes alig várta, hogy átnézhesse a mappát. A kapitánságnál a dossziéval a hóna alatt kiugrott a szolgálati autóból, csak intett a gépkocsi vezetőnek, és köszönés nélkül beviharzott a kapuban szalutáló őr mellett a málladozó vakolatú épületbe. Ahogy a betonudvaron parkoló rendőrautók mellett szinte futva elhaladt és berontott az irodájába, az ajtóból még odaszólt a titkárnőnek. Ne zavarjanak! És magára zárta az ajtót. "Hűde de paprikás! jegyezte meg halkan a titkárnő. Az alezredes kiterítette a mappát az íróasztalán, és az állát vakarva egyre izgatottabban olvasta a profilt. Az ezredes megkönnyítette a dolgát, néhány sort sárgával kiemelt. Vékony testalkatú, átlagos magasságú, olvasta Balla. Zárkózott, intellektuális típus. Intelligens, feltételezhetően magas iskolai végzettségű, Ellent mond az elkészült fantomképnek. – Milyen személyleírást adott ez a hülye novák? Bosszankodott félhangosan az alezredes, majd az idegességtől reszkető kézzel közelebb húzta magához a hamutartót és rágyújtott egy cigarettára. – A biztonsági berendezésekhez, a szépekhez és a speciális betörési eszközökhez professzionálisan értő. – Jó, ezt tudtuk. Az elkövetés néhány helyszínét szakmai szempontból is feltűnően jól ismeri. Ez is igaz, Bólintott Balla. A megyéktől bekért vidéki helyszíneken talált újnyomokat és cipőnyomokat elemezve találtunk olyanokat, amelyek egyeznek az alegység által Budapest környéki helyszíneken rögzítettekkel, amiből arra következtettünk, hogy a feltételezett elkövető lehet akár a kapitánság nyomozója, bűnügyi technikusa is. – Az anyja úristenit! – kiáltott fel az alezredes, és felugrott. – Hogy erre nem jöttem rá, pedig mindig gyaros volt nekem az a szarjankó. feltépte az ajtót. – Andika, azonnal hívja össze a kollégákat! – Mindenkit! – ordított. – A laborból is jöjjenek be! – Igenis, alezredes úr, azonnal? – felelte a titkárnő ijetten. Katonással haptákba, vágta magát, aztán elindult megkeresni a kollégákat. Mi történt? kérdezgették az emberek. Milyen sürgős? Ha van a főnök névnapja, biztos kocintani akar, pedig csak a meló után terveztük. Találgatott kocsis százados. Nem úgy tűnik a főnök, mint aki ünnepelni készül, jegyezte meg Andika. Balla Alezredes a mappával a kezében várta a kollégáit. Mindenki itt van, kérdezte, és a szemével Novák főhadnagyot kereste. Lacku és Máti egy betörésnél helyszínelnek, a többiek itt vannak, jelentette kocsis. Rendben, közölte az alezredes. Összerendezte a vonásait, és bár reszketett a dütől, igyekezett hidegen és tárgyilagosan beszélni. Átnéztem az egyfúrósról készült nyomozati anyagokat. És megbíztam Márkus ezredest, az FBI összekötőt, hogy készítsen bűnügyi személyiségprofilt. Együtt kielemeztük az általatok kitöltött kérdő éveket is. Rövid hatásszünetet tartott. Mindent egybevetve arra jutottam, hogy a gazember itt van a szobában. Mágta ki diadalmasan, de szándékosan nem nézett Györgyre. Az emberek csodálkozva egymásra bámultak. György sápattan az asztalra borult. Van valakinek mondani valója? Vagy megvárjátok még mindenkiről új nyomot vetetek, hogy összehasonlítsuk a feltételezett elkövetőjével? Novák főhadnagy megtörtén, két tenyerével az asztalra támaszkodva, mint egy öreg ember. Nehézkesen feltápászkodott és úgy álltott lehajtott fejjel a döbbent kollégák elképet tekintetének keresztüzében, mint egy bűnbánó gyerek.